Salmul 240 al fiilor împărăției către Sfânta Cruce Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin tine patimile trupului le-am răstignit Iar în războiul cu lumea și cu demonii am biruit, când steagul tău l-am înălțat Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă ești steagul legii iubirii pe care Domnul pentru noi l-a ridicat Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă ești semnul sfințirii pe care Domnul fiilor împărăției l au dat. Aleluia, Sfânta Cruce te cinstim fiindcă prin tine cheia tainelor pecetluite am aflat. Aleluia, Sfânta Cruce te cinstim fiindcă ești izvorul de apă vie care ne-a luminat. Aleluia, Sfânta Cruce te cinstim fiindcă veșmântul cel ales al jertfei Domnului prin tine ne-a îmbrăcat. Aleluia, slavăție Sfânta Cruce te cinstim fiindcă neamul nostru pe crucea timpului, ca pe mucenici, l-ai purtat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă semânța lemnului tău în noi ai semănat și pom în împărăției ne-ai rătat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă în voia Domnului Isus Hristos, sufletul și trupul nostru l-ai pironit și l-ai purtat. Aleluia, Sfânta Cruce! de ce fiindcă faptele, cuvintele și gândurile noastre le-ai însemnat și le-ai binecuvântat.